escribes, ya no te leo, ya he borrado recuerdos a tu infierno, ya no me escuchas, ya no te ves. Ya no cançó número 8 que està en el disc eh, Tonico que continua aquí nosaltres, y ahora nos una en nosaltres i agrad tocar una cançó directa, quina és la que has decidirt tocar-nos. ha decidit tocar, bueno, doncs, eh, tocar una cançó que es diu Sol mm -hmm. que és una de les cançons més, més íntimes del disc i bueno, espero que us agradi. Mm -hmm. silent directa, sol, no? La Nito Nico ha fiem directa, però després la guitarra. irritava. Amor fet que fa aquí a Barcelona la mateix. <laughs> no, eh, parlem una mica dels, dels concerts que has parlaves que va fer aquest estiu i com com han anat, la gent, com va rebre les exposicions i es pues mirava fins a, a Málaga amb una propuesta arriscada, Bueno, que saber que ha iró ¿no? que era el World Weekend que ho feia una gent una mica doncs això, no, per aprendre l'arte i per intentar portar música hindi doncs a, a I Llavors, eh, ens ho vam passar molt bé, eh, tot i que realment la sala no estava preparada, diguem, sonorament, no? però bueno, també és el que els hi vam dir, no? que el primer cop que, que ho feien i que, bueno, que segur que, que aniria millor. i De fet, sé que estan fet, una, estan, fet ara, estan fent ara una, una sessió de cursos d'hivern i Déu-n'hi-do, o sigui estant a la Julio de la Rosa... I jo crec que això anirà més i crec que, que és positiu no? No és que aquesta gent es mogui no? i que nosaltres els, els músics també doncs, donem aquesta oportunitat no? d'engegar de, alguna cosa. I per això ho vam fer i bueno, la veritat és que sempre que... Jo sóc vam estar a South Pop, que, que es fa de Cristina, que és un festival que recomano a tothom perquè doncs realment és diferent, vull dir, el tipus de... la, la qualitat humana de, de, del públic que et trobes allà és increïble i, i, i bueno, vam tenir la mala pata, doncs que... Eh, de fet, doncs que vam tenir un tall de llum, que és una cosa molt, no?, bastant complicada i... i bueno, i la veritat és que vam decidir que això es va passar perquè estrenaven el nostre nou comp component, que és Paulo Murphy, i vam decidir que aquell la l'agafe del grup, no?, mm -hmm. i que... <ríe> Però bé, bueno, eh, la veritat que és que, que, que sempre que vas a la llocs d'aquests, doncs, coneixes molta gent, que, doncs, que va, va molt bé pels artistes que comencem a conèixer gent que et recolza, no?, i que, que realment li agrada el que estàs fent, i... Bueno, també dir-vos, doncs, que després vam estar en Albacete, fa, fa com un, un mes, diria, un mes i mig, i la, i la gent també es va rebre superbé, vam tenir gent que, que es volia portar-nos de festa, vull dir que molt bé, molt bé. I d'alguna manera, doncs, sobretot el, el goig que, que t'agafes de tot això és el, el viatjar, hi ha llocs que... Aquests, de fet, l'últim any el que faig és viatjar amb Dintronico i, i la veritat que el goig és això, viatjar, conèixer gent, veure que hi ha gent molt receptiva, que hi ha gent amb una qualitat humana increïble, i, I de totes aquestes, realment tot el que ens portem a la maleta de tornada són coses molt positives i, i molts amics. I, i bueno, i és, o sigui, vull dir, és, és maco, és maco. Molt i parlarem una mica del futur. Eh, ja sé que és molt recent, eh, a, bueno, a la segona edició d'aquest disc amb Green Ufos, però ja teniu un plàning de cara a un segon disc eh, amb ells o amb una altra discogràfica. Teniu cançons ja preparades? Home, jo com que... Bueno, jo penso que sóc hi hiperactiu, vull dir que som, estic totalment addictiu al, al, al treball, no? Sobretot és una cosa que m'agrada. La veritat és que porto ja uns 13 temes composats i d'aquests 13 doncs, comencem a, a treballar-los, a, a alguns d'ells amb, amb la banda. Concretament, doncs, en aquests concerts propers estendrem una, una nova cançó que va bueno, ser bastant diferent de, del que hem trobat fins, fins ara amb Tonico, però que, bueno, que nosaltres estem com molt... Bueno, com s'aigua nova, no? Vull dir que ens excita l'idea de, de fer algo així. I, i bé, bueno, la idea una mica és, és intentar en Pasqua poder gravar algunes, algunes demos i llavors a partir d'allà, no doncs és clar que, que li ensenyarem a Grilufos, que li a Molecular Records, i que, bueno, veurem si, si els hi agrada i si, esclar que ens encantaria continuar doncs, treballant amb ells, no? Però tenia algun tipus de compromís amb algun d'ells o...? La veritat que ara mateix, és a dir, estem compromesos amb aquest primer disc, és a dir, que, que podem fer una mica les dues parts al que vulguem, no?, de disc. Però, bueno, a mi em costa almenys que, que el Rafa de Green Ufford, doncs, Fer ja, ganes, no? <ríe> <ríe> Espero que tingui ganes, jo també. Molt bé. Escoltem un altre tema del disc i després... Eh, crec que tens una segona cançó, no? Per, per sí, però tocar jo tocar-vos sí, una segona cançó. Ah, doncs, si et sembla, escoltem un del disc i immediatament... Eh, Perfecte. Entres tu amb la cançó. Quina cançó, bueno, cançó escutem del disc, ara? I... Doncs, eh, si voleu, podíem escoltar... Tiqui, eh, tiqui, <laughs> si he escuchado las canciones <laughs> es complicado, ya ¿eh? sabes que no he escuchado el disco. Entonces, si quieres, pues, voy a poner ponerme guapo, que os pues, avance, que es la canción con la cual comenzaremos el concerto el dissabte. Muy bien, Entonces, voy a ponerme guapo, de Antónico, aquí, a solo y después nos tocarás... Os tocaré el, el nuevo single, mm -hmm. que es la canción Por qué, por qué. acertadas señala un punto en el mapa y si me gustara al llegar tu mirada susurraré una canción que solo tú escuches pondré entusiasmo qué por qué? jo so el Sí. Per un moment els has deixat... Eh... Desconcertats, ah, sí. no sé si acaba el tema o okay. què. Doncs res, es queden 10 minuts i eh, què més ens vols explicar, Pere? Bé, bueno, sobretot m'agradaria, doncs, eh, això, no? Doncs, eh, Rebarcar o convidar a tothom que, que estigui per, per Barcelona doncs, a aquesta festa que que fem aquest dissabte a l'Electric Bar, sabeu que és un bar, és un bar bastant mític que està localitzat al centre del barri de Gràcia, un dels més bueno, artístics, no? I bueno, el concert serà a les 11 de la nit, i llavors eh, ja us dic que una festa i intentarem doncs, que, que veieu, eh, portarem alguna sorpresa, amics a cantar i tal, Y bueno, crec que és una, una bona oportunitat de veure com ha crescut la uh, formación ¿no? musical bueno, desde que van grava el disc. ¿no? perquè ara ons mm, eh, estiguió esta Kleina com sempre, però també pues, està el Víctor que toca la batería, está el palo Muffi, com ha dit abans que cas bueno, DJ, que fa la seva propia música electrónica. I llavors, doncs, hem trobat un, un equilibri molt maco en el qual doncs, fem que, que aquestes cançons del disc doncs, sonen doncs, una mica més fresques, si més no, i, i vull dir, doncs, amb, amb bastanta alegria, no? És a dir, que, que és fàcil que, que, que arrenquis de ballar, no? I, bueno, i això, no sé què més, diguem tu, Francesc. I en aquest concert tocareu les cançons de de Mar, però hi haurà invasions, hi haurà cançons de, del possible proper disc, cançons noves que, que voleu provar a veure com les accepta la gent? O... La veritat és que, que, que hem decidit incloure doncs, una carabé que, que van gravar pel disc però que, que no es va publicar mai, no? ni, ni aquí ni, ni a Mèxic. Llavors és una cançó que, bueno, que és bastant... A mi bastant perquè es diu Berrinche i de fet... Mm. El que vol dir això, no? Vull dir, és un, una pataleta, no?, de... Bé, d'allò, no?, que soc, realment sóc un nen, tot i que no ho sóc, no? I de, també anem a tocar, esclar, algunes versions, eh, bueno, la gent que, que potser ens, segue, ens, ens segueixen més, saben que doncs, que hem personat a la Cristina Rosenbinger, que hem personat a l'Alaska, hem fet unes quantes, no? Llavors, farem alguna versió d'aquestes i, com deia abans, també presentarem un un experiment, no?, que, un experiment que és una d'aquestes noves cançons que, que ja han començat a treballar amb el grup. Tot això. I aquesta cançó que deies de Berrinche va quedar descartada per, per decisió pròpia o... o per quin motiu? La veritat és que no ens doncs, encaixaven els discos perquè era bastant diferent a la resta de cançons i vam decidir millor descartar-la i... És una cançó que... Doncs, és bastant 60, pot haver- un punt rockero. No? Llavors quedava una mica agressiva allà dintre. Però vam vist que vam estrenar en Albacete, en l'últim concert que vam fer, fa un mes, i vam veure que és una cançó doncs, que pel directe va doncs, encaixar perfectament. No? I d'aquest aquest disc doncs, potser no. Qui sap no? si és el millor proper o... això mai se si sap. No? Mm -hmm. I avui parlaves també que Havíeu fet un vídeo de les cançons abans d'entrar de, a Inufos i ara després heu fet un altre vídeo. Quines diferències d'infraestructura o, o de recolzament heu notat per fer el segon vídeo? En realitat és que el primer disc ho fer moltes ganes, amb uns amics increïbles, però amb pressupost zero. No? Mm -hmm. Llavors en, en aquest segon vídeo ens ha recolzat la, la discogràfica i ens hem pogut treballar amb la Liona, que ja en teníem ganes. Y la verdad que la experiencia dons, sigui, per mí, ¿no? que, que la definitiva és es qui va partir o Gaudí, és un eslidi, no? Nos pues va ser molt més còmode fer fequet, fe no, perquè bona, bueno, podien contar molta més gent i llavors, bueno, personalment no coneixia la Liona, però ho us bueno, dic ja que per mi és un és un 10, no? Vull dir com com persona que dirigeix ràpidament doncs sabia dir-me què és el que havia de fer, què és el que no, o, o a l'hora de decidir no és molt ràpida, llavors això a em va ajudar molt I, i la veritat que va ser una experiència maca, però també us he de dir que és una experiència cansada, perquè realment s'ha estrenat ara però el vam gravar al juliol, llavors portava roba del de Delgado Buil, que és preciosa, però concretament la samarreta que portava, doncs, no sortia a la, vent, a la venta i era perquè és una samarita que no transpira I llavors em vaig passar com, com tot un matí i mitja tarda ballant sense parar amb una roba que no transpirava no? i 100 juliol sense aire condicionat. I llavors, eh, bé, bueno, ja us podeu imaginar no? <laughs> com va acabar la roba però bé, bueno, però també la, la, el videoclip és, està fet a cara a càmera lenta per qual cosa, doncs Eh, la, la música estaba pesada a cuatro velocidades superiores a la que se escucha el disc. La cosa quiere decir que, que yo lo que había de intentar hacer playback era Pitufo Maquinero, era como porqué, no. a porqué... Además, como yo ya tenía mi aguda, yo semblaba un disparate absoluto. Y la verdad es que va a ser divertido, porque al final toda la gente de, de la equipo, sea, a cada momento que paraba era la conya esa de porqué, porqué... I ens ho vam passar molt bé, va molt bé. La veritat que, que treballar amb, amb una noia tan bacà com ella també, també va, va, va fer que sigués fàcil. Perquè el que, que veus així eh, que m'aventas me una decisió d'ella o...? Mira, la veritat que jo és jo mm, soc una mica... bueno, m'hi vull ficar amb tot, no? vull dir, em fico en tot, em fico en, fins a l'última regla, tal, això però sí que aprendo una mica doncs, a delegar accions i penso que quan vam escollir la Leonara perquè agradava, ens agradava molt doncs, la seva perspectiva no? I, i jo la, la vaig deixar fer perquè això, no, perquè confiava en ella i perquè realment tota la història, tot el tema, tota la idea és seva, és la seva peça d'art i una mica doncs, jo sí que li vaig dir les coses que em sentia còmode o que no i tal. Molt bé. Doncs eh, eh, recordar el, el dia del concert. 27 de novembre. 27 de novembre, que és, és un dissabte. dissabte. A les 11. A les 11. A Gràcia. A Gràcia. I, bueno, que els que anem ens eh, trobarem moltes sorpreses. Els eh, que ens versions, casos noves i més coses, suposo, no? Sí, que... Amics, que... com has dit abans, que cantaran també. Això mm -hmm. també és un... Mm -hmm. Un afegit molt, molt interessant, no? Mm -hmm. Sí, sí, no? i això que ens ho passarem molt bé i que intentarem doncs, que, sigui... Bé, sempre, en cada punt, intentem que sigui una cosa diferent, no? Mm -hmm. O sigui, sí, esteu convidats. Molt bé, moltes gràcies. Doncs ja et sembla que com queden uns 5 minuts, escoltem la capçula de disc. Ah, quina, eh? quina ja triem ara ja. L'última que et deixem triar ja és... M'encanta el... aquest programa perquè Parines. em deixen punxar tot el meu disc, que és una cosa que sabeu que és complicada. Doncs per acabar anem a posar, si us sembla, mmm, per quedar així amb bon rotllo, dinar-nos a sopar mecánico pop. Molt bé. Doncs escolta, abans de la cançó, moltes gràcies per venir. Gràcies per per acompanyar-nos una altra vegada al nostre modest programa. I aquí ja saps, tens casa teva quan vulguis tornar, a tu amb l'Aina i a ja tot el grup sencer. M'agrada que diguis això perquè ja ho sento una mica que casa meva. Molt bé. Doncs, fins aviat. Fins aviat. Laura Surolli